Тоном сказаного, подібно до відвідувачів популярного в Парижі кафе, які дістали в тіху від образливого звертання до них власника, заздалегідь підкресленого візуально ще й написом над входом. «Сюди ходять ті, хто любить, коли їх ображають». Вихована людина усвідомлює свою відповідальність не тільки за вчинки, а й за слова, за ту інтонацію, яка зрештою і визначає характер розмови. Зрозуміло, ні поганий настрій, ні стан здоров'я, ні становище не дають права бути неввічним з навколишніми, ображати інших людей. До того ж, відомо, що психологічний вплив, сила слова частково компенсують потребу фізичній дії. Один із відомих психотерапевтів світу Ерік Берн у своїй книзі «Секс у людській любові» стверджує, що людська нервова система влаштована так, що вербальне зізнання може частково зайняти місце фізичного контакту чи погладжування. Це означає, що коли люди кажуть вам привіт, то подібне може оберігати ваш хребетний стовп від сихання майже так само добре, як фізичне погладжування, хоча й не дає такої втіхи. І голод за фізичним погладжуванням лишається, але певною мірою він погамований. Взаєморозуміння під час спілкування можливе лише за умови доброго, співчутливого ставлення до співрозмовника. Сам добре роби, буде добрий тобі. А щоб збудити інтерес до розмови і підтримувати його, треба використовувати весь арсенал мовних засобів, гармонійно поєднуючи їх з відповідною інтонацією, жестами. Мімікою. ЗОВНІШНІСТЬ Необияке значення для перебігу розмови і особливо для її результатів має зовнішній вигляд співрозмовників, зокрема тих, які щойно познайомилися. Приємне враження від зовнішності людини, її голосу, манер, пози та жестів – запорука успіху бесіди. Під час спілкування обидва кілька співрозмовників придивляються одне до одного, зацікавлено вивчають вираз обличчя, тембр голосу, оцінюють поставу та особливості ходи. Зважуючи цю візуально здобуту інформацію, вони намагаються відразу скласти враження про партнера, довідатись, що він собою являє як особистість викликає симпатію, чи навпаки відштовхує, і чи варто всерйоз сприймати сказане ним. Це не означає, що у вас має бути бездоганне обличчя красення. Людину прикрашають чарівність і розум, а душевний спокій осяває її риси. Привабливості надають особистійні чесноти, маючи добрий інтелект, впевненість у своїх достоїнствах, пристрастність і щирість натури. Людина без сумніву швидко знайде спільну мову зі своїм співрозмовником і досягне гідного її становища. Попри це і чоловік, і жінка повинні мати коректний зовнішній вигляд та одяг. Зрозуміло, Тут ми залишаємо поза увагою бесіду на вечірці чи розмову закоханих, щоб ніщо не викликало здивування або заздрощів і не відволікало співрозмовника від належного сприймання вашого повідомлення. Водночас ви маєте прискіпливо поставитися до своєї зачіски, подбати про чистоту нігтів і охайність одягу та взуття, звільнитися від усього зайвого – олівців, паперів, що заважало б вашим рухам. Стежте також за виразом свого обличчя, особливо під час інтенсивної розумової діяльності. Психологи запевняють, що після 40 років Кожна людина відповідальна за своє обличчя. Ослаблення чи напруження мускулатури може чи не завжди закарбувати на ньому.